де завгодно і коли завгодно. Я ж ніяк тим не переймаються. Адже ніхто не шепоче їм на вушко, скажімо, в вагоні метро. Підведи очі. Ось там навпроти сидить твоя людина. І саме зараз цієї миті ваші думки збіглися. А душі переплелися в повітрі. Не втрачає цей шанс. Адже найголовніше зроблено. Я звів вас в один час в одному місці. Далі самі. Можливо, тоді на площі ринок сталося саме так? Його посеред дороги зупинив голуб, посланець з неба з досить неромантичним проявом своєї життєдіяльності, ну, в якості відволікаючого маневру. От якби він, той засранець, приніс пальмову гілку, але то було б занадто. Вона клацнула фотоапаратом, він відчистив джинси і пішов далі, а той, хто влаштував цю мить, розвів руками і відлетів з почуттям, виконаного обов'язку, але, певно, шанс усе ж таки залишив. Мабуть, був впертий, такий як Лара. Склав усе по-новому, аби вона змогла вимовити в його вухо те заткниться. А потім вже дав йому, Герману, волю для бурхливої діяльності. І він не підвів. Але що сталося тепер? Де збій? Все можна було б звалити на час. Так? Час не сприяв романтичному розвиткові стосунків. Навіть зараз, сидячи в кав'ярні, напередодні чергового відрядження, він ніяковів від думки, що будь-хто сприймає його за такого собі офісного працівника, котрому хай там що, до рота причудово ліза і італійська піца, і японське суші. А насправді його час, їхній зларою час, не передбачав спокійного перетравлення ані їжі, ані розваг. Надто коли відтепер і назавжди за його плечима стоятиме маленька смішна бельгійка в строкатому вовняному капелюшку в грубих окулярах, котрій не конче було пхатися сюди зі своєї успішної, старої і переляканої Європи, аби побачити проліски в замінованому лісі. Може, правда не час? І вона, Лара, вирішила вірно, полишивши його в розпачі після всього, чим обдарувала. А хіба він дав їй зрозуміти і усвідомити те, що, як йому здавалося, має бути зрозуміло саме по собі? Цю ніжність, з якою сприймав кожен її порох, бажання захистити, страх втратити, гарячкову впевненість у всіх тих невипадковостях, котрі лише тепер видаються такими важливими і такими невідворотними. Сьогодні нікому про них розповісти, а завтра й поготів, адже попереду місяць відрядження. Тобто місяць невідомості. І за цей місяць може статися все, що завгодно – з ним, з нею. Адже час став непередбачуваним. Все в ньому вирішувала мить. А все, що ти робиш, мусиш робити тут і тепер, не відкладаючи на потім. Увечері він знов, уже вкотре, проїхався до її намертво зачинених дверей. Підсунув записку, яку довго не міг сформулювати – Адже всі слова здавалися то надто пафосними, то надто прісними. Тому зашифрував все, що хотів сказати, в суцільні заглавні літери з крапкою. Вийшла така собі абракадабра. Але він знав – Лара зрозуміє. Налагоджувати спецзв'язок між батальйонами і підрозділами його викликали не менше двох разів на місяць. А на початку того, що іменувалося АТО, він взагалі перебував там безвилазно. Адже засоби комунікації були, за словами бійців, офігітільними. Обидві сторони прослуховували одна одну на раз. І це ще нічого, якщо йшлося про приватні розмови. Хоча й через них гинуло чимало. І йому доводилося їздити по батальйонах і буквально читати лекції про те, що проста телефонна розмова з рідними по мобілці може скоригувати вогонь ворога. Спеціальний же зв'язок, закодований і захищений, Теж перебував не на кращому рівні. До того ж сигналу весь час псувався, не добивав туди, куди слід. Від початку бойових дій Герман сформував невеличкий загін мобільного реагування з цілком мирних фахівців, професійних айтішників, чия освіта не підлягала сумнівам. У сферу їхній компетенції входив не лише спецзв'язок. Хоч тут його цифрова сотня, якби ж то сотня не набралося півтора десятка, швидко заробила авторитет. Перехоплення ворогом розмов у відповідній ділянці практично припинилося. І кілька вельми ефектних сюрпризів для противника одразу ж запалили над ними орегол фронтових чеклонів. Але у них були і мирні задачі –